Es war Freitag, der 11. Dezember, und in Phoenix, Arizona, war es brütend heiß. In einer billigen Absteige hatte sich Marion Crane ein Zimmer gemietet, um ungestört etwas Zeit mit ihrem Freund verbringen zu können. Leicht bekleidet lag sie auf dem Bett. Willst du nicht wenigstens etwas essen? Ich muss gleich ins Büro zurück. Wenn ich später als der Alte komme, kriegt er eine geilen Kolleg. Warum rufst du nicht an, ob er dir nicht freigeben möchte, wo es sowieso Freitag ist? Das Den einen Nachmittag und bei der Hitze. Und was soll ich den ganzen Nachmittag ohne dich machen, wenn du weggeflogen bist? Du kannst doch noch hierbleiben und dich ausruhen. Nein, wenn um drei das Zimmer nicht frei ist, müssen wir es noch einmal bezahlen. Du kennst doch diese Sorte von Hotels, denen ist ganz gleich, wann man kommt. Hauptsache, dass man bald wieder geht. Ach Sam, ist das nicht schrecklich, dass wir in solche finsteren Buden gehen? Ich habe gelesen, dass manche Ehepaare absichtlich solche Absteigehotels aufsuchen. Wenn man verheiratet ist, kann man alles, wenn man nicht muss. Du redest das, wenn du schon verheiratet warst. Ach, oh, Sam, es ist das letzte Mal gewesen. Warum denn? Das weißt du doch. Ich mag diese Verlobenheiten nicht mehr, diese rein. Du kommst hierher angeblich auf Geschäftsreise und ich steh' mir die Mittagspause. Dann komm lieber gar nicht mehr. Na gut. Und was machen wir dann? Wollen wir uns etwa Liebesbriefe schreiben? Ich muss jetzt gehen. Nächste Woche kann ich wieder. Nein. Können wir nicht mal zusammen ausgehen, zusammen essen? Ganz öffentlich? Wir können uns natürlich sehen. Wir können auch zusammen essen. Aber bei mir zu Hause. Wenn es dich nicht stört, dass das Bild meiner Mutter an der Wand hängt und meine Schwester mir hilft, für uns drei zu Abend zu kochen. Und was machen wir nach dem Essen? Schicken wir Schwesterchen ins Kino und drehen wir das Bild deiner Mutter zur Wand? Sam! Sam sah Marion fest in die Augen. Also ist es aus. Marion sagte nichts. Marion, ich muss dich sehen, so oft wie möglich. Gut, wenn du darauf bestehst, auch in solider Umgebung. Wenn du bloß das Wort solide sagst, klingt es schon unsolide. Ich bin wirklich dafür, wenn es auch viel Geduld und Beherrschung erfordert, sich zusammenzunehmen und man dabei schön ins Schwitzen kommt. Wenn ich aber von Zeit zu Zeit dich sehen und deine Nähe spüren kann, nehme ich es gerne in Kauf. Ich habe satt, mich für Menschen zu schinden, die nicht mehr existieren. Ich muss die Schulden meines Vaters zahlen, der längst unter der Erde liegt. Ich muss für meine geschiedene Frau bluten, damit sie für mein Geld in der Welt herumfährt. Ich muss auch zahlen. Ich muss diese Stunden genauso bezahlen wie du. In vier oder fünf Jahren bin ich mit den Schulden fertig. Und wenn sie heiraten sollte, zahle ich sowieso nichts mehr. Gott sei Dank bin ich nie verheiratet gewesen. Du wirst glücklicher, Marion. Oh, Sam, warum heiraten wir eigentlich nicht? Heiraten? Willst du vielleicht nach Fairwell ziehen und bei uns in deinem Ladentisch schlafen? Das wäre verdammt amüsant. Vielleicht klebst du auch noch die Marken auf die Briefe meine Frau, in denen ich ihr das Geld schicke. Ich tue auch das, wenn du es verlangst. Sam löste sich aus der Umarmung, ging zum Fenster und sah hinaus. Marion, red doch keinen Unsinn. Vielleicht solltest du dir lieber einen anderen Mann suchen. Ich habe auch schon oft dran gedacht. Wenn du es so ehrlich sagst, glaube ich, es beinahe. Verpasst das Flugzeug nicht. Wir können doch zusammen gehen. Ich habe es eilig. Und du hast noch keine Schuhe an. Marion verließ das Hotel und lief schnell zum Maklerbüro, für das sie arbeitete. Es lag nur einen Häuserblock vom Hotel entfernt. Ist der Chef noch nicht wieder zurück? Er ist mit dem Herrn zum Essen, der das Haus in der Woodling Street kaufen will. Du weißt mhm. doch, die dicke Ölquelle. Mhm. Ist dir nicht gut? Doch, doch. Nur ein bisschen Kopfschmerzen. Aber damit ist es genauso wie mit den guten Vorsätzen. Man vergisst sie, wenn es nicht mehr weh tut. Willst du eine Tablette? Ich habe Äl hier etwas. Kein Aspirin. Ich habe es von meiner Mutter zur Beruhigung bei meiner Hochzeit gekriegt. Teddy wurde verrückt, als er merkte, dass ich solch Zeug genommen hatte. Hat einer angerufen? Ja, Teddy rief mich an. Dann rief meine Mutter an, ob Teddy angerufen hätte. Ach, richtig. Deine Schwester lässt bestellen, sie wäre nach Taxen einkaufen. Und bliebe übers Weekend da. Dann... Der Chef kam mit dem Kunden zurück. Du liebe Zeit. es ist ja hier wie im Backofen. Kinder, ihr solltet euren Chef breitschlagen. Er möchte euch endlich eine Klimaanlage spendieren. Ab heute kann er sich schleißen. Marion, ich brauche den Entwurf des Kaufvertrages für Mr. Cassidy. Super. Ja, morgen ist nun der große Tag. Ein hübsches, süßes Ding ist sie. Nein, nein, ich habe nicht sie gemeint. ich meine meine Tochter. Das arme Ding. Morgen tritt sie vor den Trauertag, damit so ein verliebter Bursche sie mir wegnehmen kann. Ich muss Ihnen mal ein Foto zeigen. Sage Ihnen, da fallen Sie um. Ganze 18 Jahre alt. Und nicht einen einzigen Tag von diesen 18 Jahren ist sie unglücklich gewesen. Kommen Sie, Tom. Bei mir drinnen ist es Kühe. Wissen Sie, was ich tue? Das Unglück Unglückfernsehen besteche es. Sind Sie unglücklich, Mädchen? Nicht mehr als andere. Ich habe das Haus für mein Baby als Hochzeitsgeschenk gekauft. 40.000 Dollar hier auf dem Tisch. Damit, damit kaufe ich nicht etwa das Glück, sondern ich, ich halte das Unglück von den jungen Leuten fern. Mhm. Übrigens... Ich habe nie mehr in der Tasche, als ich verschmerzen kann. Hier, nachzählen. Er legte Marion zwei Bündel Dollarscheiner auf den Schreibtisch. So viel Geld. Ich habe auch noch nie einen Cent verloren. Hm. Äh, Tom, äh, in der Grundstücksbranche sind Barzahlungen nicht üblich. So, na wenn schon. Ich zahle nur Bar. Muss ist eben mein Tick. Wir werden es am klügsten in den See pflegen und Montag früh, wenn Sie sich wieder etwas besser fühlen. Apropos besser fühlen. Sie hatten noch eine Flasche im Schreibtisch, hatten Sie gesagt. Oh. Jetzt soll ich's verraten. Manchmal kann ich meinen Mund nicht halten. Roy, ich bin am verdursten. Ich habe nicht gern so viel Geld im Haus. Bringen Sie es am besten sofort zur Bank. Wenn die Schalter zu sein sollten, deponieren Sie es in unserem Staat Ja. Marions Kollegin griff sich ein Bündel der Dollarscheine. Dass er mit dir geflirtet hat, liegt nur daran, dass er meinen Trauring respektiert. Hm? Hm. Sie wedelte mit dem Geld herum. Marion nahm ihr das Bündel aus der Hand, steckte es in einen Umschlag und dann in ihre Tasche. Mit einigen Verträgen betrat sie das Büro ihres Chefs. Ja, bitte? Die Verträge. Mr. Lowery, dürfte ich vielleicht gleich nach Hause gehen, wenn ich auf der Bank war. Mir ist nicht so recht. Du kannst hier. ruhig gehen, Kind. Ich und dein Boss wollen sowieso erst noch was trinken. Nicht? Gehen Sie ruhig. Sind Sie krank? Ich fürchte, ja. Du brauchst ein Wochenende in Las Vegas. Am der großen Welt. Ich brauche, glaube ich, ein Wochenende im Bett. Vielen Dank. Willst du wirklich keine Beruhigungstablette? Die helfen bestimmt. <lacht> Gegen das Pech im Leben gibt es bekanntlich keine Pillen. Ich werde erst mal zur Bank gehen und dann schlafe ich mich richtig aus. Zu Hause packte Marion Crane eiligst ihre Sachen zusammen. Immer wieder fiel ihr Blick auf den Umschlag mit dem Geld, den sie neben dem Koffer auf das Bett gelegt hatte. Als sie fertig war, steckte sie den Umschlag wieder in ihre Tasche nahm den Koffer und ging zu ihrem Wagen. Phoenix hatte sie schnell hinter sich gelassen. Nach stundenlanger Fahrt über die Landstraße übermannte sie schließlich die Müdigkeit. Es wurde dunkel und fing an zu regnen. Marion fuhr rechts ran, stellte den Motor ab und schlief nach kurzer Zeit ein. Am nächsten Morgen patrouillierte ein Streifenwagen die Strecke. Dem Polizisten fiel das abgestellte Auto sofort auf. Als er die schlafende Marion entdeckte, klopfte er an die Scheibe. Marion schreckte hoch. Noch im Halbschlaf startete sie den Wagen und wollte wegfahren. Einen Augenblick, bitte. Sie haben es wohl sehr ähnlich. Ja, ich hatte nicht so lange schlafen wollen. Doch um eins, als es zu regnen anfing, wurde ich so müde. Da dachte ich lieber eine Stunde schlafen als einen Unfall bauen. Was, die halbe Nacht? Haben Sie hier? Ja. Ich sagte doch, ich konnte nicht mehr die Augen aufhalten. Es gibt doch Motels in der Gegend. Eine ganze Menge. Ich meine schon zu ihrer eigenen Sicherheit. Ich hatte gar nicht die Absicht so lange. Ich wollte nur eine Stunde. Wieso ist das nicht gestattet? Doch, doch, natürlich, nur... Kann ich fahren? Sagen Sie, fehlt Ihnen irgendetwas? Wieso? Was soll sein? Sehe ich etwa so aus? ich gesagt, ja. Ich muss jetzt weiter. Na ja. Aber wenn Sie wirklich etwas auf dem Herzen haben, dann... Ich verstehe nicht. Ich, ich habe Ihnen doch eben schon gesagt, dass ich mich nicht aufhalten kann. Dass ich nicht mehr Zeit habe. Einen Moment noch. Stellen Sie bitte den Motor ab. Bitte Ihre Zulassung. Wozu? Ich möchte Sie mal sehen. Zögernd gab ihm Marion die Zulassung. Der Polizist warf einen kurzen Blick darauf bedankte sich Danke. und ging zu seinem Wagen zurück. Marion atmete tief durch, ließ den Motor an und fuhr dann weiter. Richtung Kalifornien. Nach einigen Kilometern erreichte sie eine kleine Stadt. Ihr fiel sofort ein Gebrauchtwagenhandel auf, fuhr auf den Hof und stieg aus. Ich komme sofort. Während sie auf den Verkäufer wartete, sah sie sich einige Autos an. Marion bekam nicht mit, dass der Polizist, der sie kontrolliert hatte, auf der anderen Straßenseite in seinem Wagen saß und sie beobachtete. Nach einigen Minuten kam endlich der Besitzer des Gebrauchtwagenhandels auf den Hof. Ich möchte mich aber nicht ärgern. Bitte? Man sagt doch in unserer Branche, der erste Kunde bringt den meisten Ärger. Da ich mich aber nicht ärgern will, werde ich Sie so erstklassig bedienen, dass wir beide zufrieden sind und uns nicht zu so ärgern Kann ich meinen brauchen. Wagen gegen einen anderen eintauschen? Vertauschen Sie auch Ihren Mann? Aber wie Sie wollen. Ist das Ihre? Ja, er, er ist tadellos in Ordnung und doch hätte ich gerne Etwas Neues zum Kleid. Sehen Sie sich mal die Wagen an, vielleicht gefällt Ihnen davon einer. Inzwischen werden meine Monteure Ihren inspizieren. Wollen Sie nur Schluck Kaffee? Ich habe gerade... Nein, besten Dank. Ich habe es sehr eilig. Ich wollte nur hm, Ich meine nur, wenn man einen gebrauchten kauft, sollte man sich Zeit lassen. Der Tag ist zu schön, um sich nachher zu ärgern. Ich fahre Ihren schnell in die Werkstatt. Der Mann fuhr den Wagen in die Werkstatt. In diesem Moment entdeckte Marion den Polizisten. Mit verschränkten Armen stand er vor seinem Streifenwagen, und schaute herüber. Marion tat so, als hätte sie ihn nicht bemerkt. Sie ging zu einem Auto, für das sie sich zu interessieren schien. Denselben hätte ich Ihnen auch empfohlen. Wie teuer? Fahren Sie erst mal damit ums Carré. Ach, das ist wohl nicht nötig. Wie viel müsste ich etwa zuzahlen? Sie haben wie üblich 36 Stunden Bedenkzeit. Oder haben Sie es so eilig, weil Ihnen einer auf den Fersen sitzt? Aber natürlich nicht. Bitte. <lacht> Komisch. Zum ersten Mal erlebe ich es bei Ihnen, dass der Kunde den Verkäufer drängt. Dann äh, wollen wir mal sagen Ihren Wagen und äh, 700 Dollar. Gut, 700. Na nun, Sie lassen sich ja noch nicht einmal Zeit zum Handeln. Einverstanden. Der Händler war sichtlich irritiert. Er war es nicht gewohnt, ein Auto innerhalb einer Minute zu verkaufen. Skeptisch sah er Marion an. Sie müssen nur beweisen, dass Ihnen der Wagen gehört. Verstehen Sie, Wagen aus einem anderen Staat? Haben Sie die Papiere? Ich habe Zulassung und Ausweis in der Tasche. Ist hier ein Waschraum? Drüben bei der Werkstatt. Nervös sah Marion zum Polizisten hinüber, was dem Händler sofort auffiel. Aber ohne darauf einzugehen, führte er sie zum Waschraum. Die nächste Tür. Im Waschraum holte sie den Umschlag mit dem Geld aus ihrer Handtasche. Sie zählte 700 Dollar ab und steckte den Rest wieder zurück. Mit den 700 Dollar in der Hand ging sie zum Händler. Ich würde doch erstmal eine Probefahrt machen. Nachher sind Sie unzufrieden und schimpfen auf Kalifornien, Charlie. Ich glaube nicht, dass es nötig ist. Sind wir uns also auf der Basis einig? Ja, eigentlich? nur um ganz offen zu sein, Sie dürfen nicht denken, dass ich kein Vertrauen zu Ihnen hätte, aber... Aber was? Habe ich mich denn schon dadurch verdächtig gemacht, dass ich mich schnell entscheide und schnell weiter möchte? Oder denken Sie, ich hätte den Wagen gestohlen? Aber nein, dann gehen wir also zu mir ins Büro. Die Formalitäten waren schnell erledigt. Der Händler brachte Marion zu ihrem neuen Wagen. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, stieg sie ein. In diesem Augenblick fuhr der Streifenwagen auf das Gelände. Als der Polizist ausstieg, fuhr Marion vom Hof. Der Polizist stellte dem Händler einige Fragen. Das kleine Städtchen war schnell durchfahren Und Marion steuerte ihren Wagen wieder über eine der endlosen Landstraßen. Ohne ein wirkliches Ziel vor Augen zu haben, fuhr sie einfach drauf los. Als es zu dämmern begann, setzte starker Regen ein. Marion konnte kaum noch dem Straßenverlauf folgen. Ihre Konzentration ließ nach und sie wurde langsam müde. Heftig prasselte der Regen gegen die Windschutzscheibe. Nur mit Mühe konnte sie die Leuchtreklame erkennen, die vor ihr aus dem Dunkel auftauchte. Bates Motel. Marion bog ab und fuhr eine Straße hoch, die an dem abgelegenen Motel endete. Die Rezeption befand sich in einem kleinen Holzbungalow, der neben dem leeren Parkplatz stand. Sie schien tatsächlich der einzige Gast zu sein. An der Rezeption fand sie niemanden vor. Marion ging nach draußen vor die Tür und sah sich suchend um. Ihr Blick fiel auf eine große, alte Villa, die nicht weit vom Parkplatz entfernt auf einer Anhöhe lag. Im Obergeschoss brannte Licht und Marion konnte hinter einem Vorhang die Silhouette einer Frau erkennen. Sie ging zu ihrem Wagen und hupte ein paar Mal. Nach einer Weile kam ein junger Mann aus der Villa. Er rannte die Treppen hinunter und lief durch den Regen zur Rezeption hinüber. Entschuldigen Sie bitte, bei dem Regen habe ich Sie nicht gehört. Kommen Sie bitte herein. Ein Wetter ist das. Haben Sie etwas frei? Ja, zwölf Zimmer haben wir noch. Zwölf Zimmer sind hier und alle sind leer. Das ist so, seitdem die neue Autostraße abgezweigt ist. Habe ich also doch die Hauptstraße verfehlt. Das dachte ich mir schon. Sonst übernachtet nämlich kein Mensch mehr hier. Kommen Sie. Es hat aber keinen Sinn zu klagen. Darf ich bitten? Es sind nur die üblichen Formalitäten. Unter falschem Namen trug sich Marion ins Gästebuch ein. Ihre Heimatadresse. Es genügt die Angabe der Stadt. Zimmer 1, falls Sie noch etwas wünschen. Es liegt gleich nebenan. Ich möchte nichts als schlafen. Vielleicht noch etwas essen. Zehn Meilen westlich ist ein großes Lokal, ganz kurz vor Fairwell. Ich bin so nah vor Farewell. Mhm. 15 Meilen. Ich hole ihr Gepäck. Der junge Mann holte das Gepäck aus dem Wagen. Dann führte er Marion in ihr Zimmer, das sich direkt neben der Rezeption befand. Er stellte das Gepäck vor dem Bett ab, ging zum Fenster und öffnete es. Ach, die Luft ist etwas stickig hier. Aber dafür ist die, die Matratze sehr weich. Und, äh, Kleider hängen sie in den Schrank. Und äh, da liegen Briefbogen mit Bates Motel-Aufdruck, falls Sie Ihre Freunde zu Hause neidisch machen wollen. Und hier ist... Äh, hier ist sie wissen ja... Das Badezimmer. Ja. ja. Und wenn, wenn Sie was brauchen, irgendwas, klopfen Sie an die Wand. Ich, ich bin im Büro. <lacht> Danke, Mr. Bates. Norman Bates. Einen Augenblick lang sahen sie sich schweigend an. Äh, fahren Sie wirklich noch weg, um zu essen? Nein. Wollen Sie mit mir etwas essen? Ich war gerade dabei, hatte mir etwas zurechtgemacht. Es ist nichts Besonderes. Ich habe nur Butterbrote. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie rüber ins Haus kämen. Es ist nicht festlich, aber die Küche ist sehr gemütlich. Na gut, ich komme. Sie werden sich sicher erst umziehen wollen, die nassen Schuhe erst bewechseln wollen. Ich hole Sie, sobald alles fertig ist. Vielen Dank. Ich werde sie holen mit, mit dem großen Schirren. Marion hob den Koffer auf das Bett und wollte auspacken. Doch plötzlich dachte sie an das Geld, das in ihrer Handtasche war. Sie holte es heraus und suchte im Zimmer nach einem geeigneten Versteck. Aber es gab keins. Im Koffer lag noch eine alte Zeitung. Darin wickelte sie das Geld ein und legte die Zeitung sichtbar auf den Nachttisch. Durch das geöffnete Fenster drang die Stimme einer älteren Frau ins Zimmer. Nein, das verbiete ich dir. Verstanden? Wie denkst du dir das? Junge Mädchen in mein Haus zu bringen? Zum Essen? Vielleicht noch bei Kerzenlicht oder bei roter Beleuchtung? Hat sie dich wieder verrückt gemacht mit ihrer angemalten Larve? Mutter, bitte! Und was gibt zum Nachtisch? Leise Musik? Zärtliches Geflüster? Ich kenne dich doch. Mutter, sie ist fremd hier. Hat noch nichts gegessen. Und draußen gießt es in Strömen. Mutter, sie ist fremd hier. Wenn ich das schon höre... Gerade weil sie fremd ist, man liest doch immer wieder von diesen Weibern, die sich auf den Landstraßen herumtreiben. Die hat noch nichts gegessen. Das kann ich mir denken, dass sie Appetit hat. Aber mehr auf meinen Sohn, als auf ein Stück Brot. Mutter, bitte sei still. Ja, mich widert es auch an, von diesem Schmutz zu sprechen. Ich ekel es an, bloß daran zu denken. Sei still, sei endlich still. Das Gespräch endete abrupt. Als Marion zur alten Villa hinaufschaute, sah sie Norman mit einem Tablett herauskommen. Sie ging auf die Veranda hinaus und wartete auf ihn. Hatten Sie meinetwegen Unannehmlichkeiten? Nein, ich, Mutter, ich meine, ich meine meine Mutter. Warum soll ich lügen? Sie ist nicht mehr so ganz beieinander. Das war doch nicht nötig. Ich habe wirklich nicht mehr so großen Appetit. Oh, das tut mir aber leid. Ich weiß schon, es ist bestimmt wegen der dummen Streiterei. Ach, machen Sie sich deshalb keine Gedanken. Aber wo Sie alles so nett vorbereitet haben, sollten wir auch essen. Marion trat zur Seite und gab den Weg ins Zimmer frei. Aber Norman zögerte. Unsicher blickte er zu Boden. Äh, hören Sie, drüben in meinem Büro, äh, da ist es, äh, da ist es äh, viel wärmer und gemütlicher. Er drehte sich um und ging mit dem Tablett ins Büro. Marion amüsierte seine Schüchternheit, sie schloss die Tür und folgte ihm. Es hat aufgehört zu regnen. Ja, in dem Büro, finde ich, ist es doch nicht so gemütlich. Das Wohnzimmer ist gleich hier. Na gut. Das Wohnzimmer war altmodisch eingerichtet und überall hingen ausgestopfte Vögel an den Wänden. Norman machte Licht und stellte das Tablett auf einen Tisch. Setzen Sie sich. Danke. Sie sind sehr lebenswürdig. Nehmen Sie ruhig alles. Ich habe nämlich gar keinen Hunger. Marion aß einen kleinen Bissen. Lächelt schaute Norman zu. Sie essen wie ein kleiner Vogel. Das müssen Sie ja wissen. Ich weiß es nicht genau. Immerhin... Sie kennen den Ausdruck, ist wie ein kleiner Vogel, aber das ist fa fa fa äh, falsch ist das. In Wirklichkeit fressen Vögel auch die Kleinsten einer Unmenge. <lacht> Wissen Sie, eigentlich weiß ich gar nicht sehr viel über Vögel, denn mein Hobby ist, alles Mögliche zu auszustopfen. Das heißt allerdings, stopfe ich am liebsten Vögel aus. Ich hasse den Blick von großen und wilden Tieren, wenn sie tot sind. Manchmal stopfen Menschen sogar Hunde und Katzen aus. Das könnte ich nicht. Die großen, aufgerissenen, leeren Augenhöhlen. Vögel sind viel netter und nicht so menschenähnlich. Sie haben ein eigenartiges Hobby. Nicht alltäglich. Ja, es ist ungewöhnlich. Und ziemlich kostspielig. Nein, es ist gar nicht so teuer, wie Sie denken. Sogar billig. Ein Dutzend Nadeln, Garn, Sengemüll. Ja, die Chemikalien natürlich. Ja, die sind teuer. Jeder Mensch braucht ein Hobby. Nur für mich ist es viel mehr als ein Hobby. Ein Hobby vertreibt einem die Zeit, aber es füllt sie nicht aus. Ist Ihr Leben so leer? Nein, das nicht. Ich habe schon eine Menge Arbeit. Da, da, sind, da sind die Zimmer, das Haus, der große Garten. Dann ist meine Mutter da. Ich sagte Ihnen ja schon, dass sie ein bisschen sehr hilflos ist. Hm. Dann haben Sie ein paar Freunde. Nein. Der beste Freund für einen Mann ist seine Mutter. So. Sie haben keine einsamen Momente in Ihrem Leben? Keine Leere? Oh. Manchmal doch. Äh, wo fahren Sie jetzt hin? Ich wollte nicht neugierig sein, verzeihen Sie. Ich bin auf der Suche nach einer Insel für mich. Sind Sie vor irgendetwas auf der Flucht? Marion starrte Norman an. Sehe ich so aus? Nein. Nur, wir können unserem Schicksal sowieso nicht entgehen. Mir kommt das Leben vor, als wenn wir in unserer eigenen Falle gefangen sind. wie Ratten, für die es dann auch keine Rettung mehr gibt. Wir, wir kratzen und, und schlagen, aber, aber nur in die Luft oder uns gegenseitig. Wir kommen dadurch der Freiheit nicht einen Zentimeter näher. Manchmal geht man auch leichtsinnig in die Falle. Ich bin in meiner Geborenwohnung. Ich habe mich damit abgefunden. Das sollten Sie nicht. Ein Mann muss dagegen ankämpfen. Das tue ich, aber es glückt meist nicht. Nun ja, wenn irgendeine so zu mir sprechen würde, wie ihre Mutter eben zu Ihnen, dann... Ja, manchmal, wenn sie so rumgedruckt hat, könnte ich hochgehen vor Wut. Dann könnte ich sie verfluchen, könnte sie rücksichtslos im Stich lassen oder sie wenigstens überhaupt nicht mehr ansehen. Aber ich kann es nicht. Sie ist krank. So scheint sie ganz gesund. Nein, ich meine anders krank. Nach meines Vaters Tod hat sie mich allein aufziehen müssen. Ich war erst fünf und es war ein schwerer Schlag für sie. Nicht, dass sie Sorgen hatte, Vater hat ihr genug Geld hinterlassen, aber sie fühlte sich so schrecklich einsam. Ein paar Jahre danach, da begegnete Mutter diesem Mann, der sie zu allem Möglichen überredet hat, auch zum Bau dieses Motels. Er hätte alles von ihr haben können, nicht nur Geld. Und als er schließlich starb, da ist sie, da ist sie völlig zusammengebrochen. Und, und wie, wie er gestorben ist. <lacht> Aber das ist keine Geschichte, um sie beim Essen zu erzählen. Jedenfalls hat sie sich davon nicht mehr erholt. Jetzt hat sie niemand mehr. Außer Ihnen. Ein Sohn ist kein Ersatz für einen Liebhaber. Warum gehen Sie nicht fort? Auch auf einer Insel wie Sie? Nein. Nicht so wie ich. Das ist ausgeschlossen. Wenn ich ginge, wäre sie da oben völlig hilflos. Das Feuer würde ausgehen und es würde kalt und feucht wie im Grab sein. Wenn man jemanden liebt, verlässt man ihn nicht, auch nicht im Hass. Verstehen Sie mich recht? Ich hasse sie nicht. Ich hasse, was aus ihr geworden ist. Ich hasse ihre Krankheit. Wäre es nicht besser für alle, man brächte sie irgendwo hin. Sie meinen in einer Anstalt? Sie meinen in ein Irrenhaus? Warum drücken sich denn die meisten vor dem Wort Irrenhaus? Und sagen, irgendwo hin? Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte nicht, dass es so hässlich klingt. Was, was wissen Sie davon? Haben Sie jemals so ein Haus von innen gesehen? Das Kreischen gehört, die Tränen gesehen? In den ausgebrannten, leeren Augen. Meine Mutter da drin. Meine Mutter ist harmlos. Sie ist... Sie ist... Sie ist so harmlos wie diese ausgestopften Vögel. Es tut mir leid. Es schien mir nur eben, als... ...habe sie ihnen sehr wehgetan. Ich habe es gut gemeint. Alle Menschen meinen es viel zu gut. Sie können sich gar nicht genug tun an Herzlichkeit und Güte. Sie reden und tratschen und kommen mit den herrlichsten Ratschlägen. Ich habe natürlich auch schon mit dem Gedanken gespielt. Aber es wäre gemein. Mutter hängt nur an mir. Sie, sie ist weder verrückt noch wahnsinnig oder tollwütig oder so. Sie ist höchstens ein wenig bösartig. Und auch nur manchmal. Aber sind wir Vernünftigen nicht auch bösartig? <lacht> sind Sie es nicht auch ab und zu mal? Doch. Und manchmal lässt sich ein einziges Mal nie wieder gut machen. Dankeschön. <lacht> Dankeschön, Norman. <lacht> Norman. Oh, äh, wollen Sie denn schon... Äh, Schon auf Ihr Zimmer gehen? Es ist für mich Zeit. Ich habe morgen viel vor. Ich muss zurück nach Phoenix. Müssen Sie? Ich bin dort in eine sehr dumme Falle geraten. Und zwar durch meine Schuld. Ich muss zusehen, da wieder rauszukommen. Wenn es nicht schon zu spät ist. Und ich kann Sie nicht überreden, noch ein Stündchen zu plaudern? Sonst gern, aber... Mm -mm, verstehe Wollen Sie sehr zeitig aufstehen? Wann darf ich Ihnen Frühstück bringen? Am liebsten um sechs, das heißt... Tue ich, Miss... Äh Crane. Crane, ja, richtig. Gute Nacht. Norman sah ihr noch eine Weile hinterher. Dann ging er zur Rezeption und schaute in das Gästebuch. Crane hatte sie gesagt. Im Gästebuch aber hatte sie sich mit Marius Samuels eingetragen. Er lächelte und ging wieder ins Wohnzimmer zurück. Zimmer Nummer 1 lag direkt nebenan. Norman konnte jedes Geräusch, das Marion verursachte, wahrnehmen. Er stellte sich an die Wand und lauschte. In Augenhöhe vor ihm hing ein Bild. Leise nahm er es ab. Ein winziges Loch kam zum Vorschein. Marion zog sich geradeaus. Sie konnte nicht ahnen, dass Norman sie dabei beobachtete. Als sie sich einen Morgenmantel überzog und für einen Moment aus seinem Blickwinkel verschwand, hing er das Bild wieder auf. Er verließ den Holzbungalow und ging zur alten Villa hinauf. Unterdessen saß Marion am Schreibtisch. Sie schrieb einige Zahlen auf einen Zettel. Doch dann stockte sie, nahm den Zettel und zerriss ihn. Sie ging ins Badezimmer und spülte die Papierschnipsel im Klo hinunter. Marion ließ den Morgenmantel fallen, stieg in die Badewanne, zog den Duschvorhang zu und drehte die Brause auf. Durch das Prasseln des Wassers auf den Wannenboden hörte sie nicht, dass die Tür aufging und eine Frauengestalt ins Badezimmer kam. Plötzlich wurde der Duschvorhang aufgerissen. Dann geschah alles in Sekunden schnell Ein Messer bohrte sich tief in Marians Körper. Sie wankte, griff nach dem Duschvorhang, riss ihn ab und brach tot über den Pfannenrand zusammen. Das Wasser färbte sich rot von ihrem Blut und rann in den Abfluss. Norman Bates erregte Stimme unterbrach die Stille der Nacht. Er rannte aus der Villa die Anhöhe hinunter zu Marians Zimmer. Als Norman die Tote im Badezimmer fand, reagierte er entsetzt und geschockt. Aber seine Fassung kehrte schnell zurück. Er nahm den Duschvorhang und breitete ihn im Zimmer aus. Vorsichtig zog er den Leichnam auf den Duschvorhang und wickelte ihn darin ein. Danach wusch er sich das Blut von den Händen. Nachdem Norman im Badezimmer alle Spuren beseitigt hatte, legte er Marians Leiche in den Kofferraum ihres Wagens. Er ging nochmal ins Zimmer zurück, suchte all ihre Sachen zusammen und stopfte sie in den Koffer. Auch die Zeitung mit dem Geld legte er zu der Leiche, Norman fuhr den Wagen in ein nahegelegenes Sumpfgebiet und versenkte ihn dort. Sam Lomas, Marians Freund, arbeitete in einem kleinen Eisenwarenhandel in Farewell. Er saß in einem Hinterzimmer des Geschäfts und schrieb gerade einen Brief an Marion, als eine junge Frau den Laden betrat. Mr. Sam Loomis. Sam, eine Dame möchte Sie sprechen. Ja, bitte. Ich bin Marians Schwester. Ah, Sie sind Laila. Ist Marion hier? Nein, natürlich nicht. Ist was passiert? Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sie ist verschwunden seit Freitagabend. Ich war über Sonntag in Töxen. Ich habe seitdem nichts mehr von ihr gehört. Auch angerufen hat sie mich nicht. Wenn ihr beide in diese Geschichte verwickelt seid, geht mich das nichts an. Aber ich will wissen, wo Marion steckt. Ich will von ihr hören, was sie sich dabei gedacht hat und ob... Bob, du wolltest doch essen gehen. Nein, heute nicht, Sam. Ich habe mir was mitgebracht. Dann ist es draußen. Die zwei bemerkten nicht, dass sich noch ein Mann im Geschäft befand und das Gespräch aufmerksam verfolgte. In was für eine Geschichte soll ich verwickelt sein? Laila. Entschuldigen Sie meine Erregung. Ist Marion in Schwierigkeiten? Reden Sie doch! Wollen wir den Fall Marion nicht gemeinsam besprechen? Wer sind Sie denn? Mein Name ist Arbogast, Mr. Loomis. Ich bin Privatdetektiv. Wo ist Miss Crane? Ich kenne Sie nicht. Das glaube ich Ihnen gern. Sonst hätte ich Ihnen wohl kaum unbemerkt folgen können. Was wollen Sie von ihr? Nichts weiter als 40.000 Dollar. 40.000 Dollar? Ganz recht. Fragend saß Sam die beiden abwechselnd an. Will mir nicht einer mal erklären, was der ganze Blödsinn soll, was mit Marion oh, passiert ist? Wozu regen Sie sich eigentlich auf, lieber Freund? Oder haben Sie es nicht begriffen? Ihre Freundin hat 40.000 Dollar unterschlagen. Sie sind ja verrückt. Leila, was ist los? Sie sollte das Geld Freitag auf der Bank einzahlen und hat es nicht getan. Seitdem hat sie keiner mehr gesehen. Aufgefallen ist sie sicher vielen Leuten denn. So was riecht man doch, wenn eine 40.000 Dollar hat. Ihr Chef will von einer Anzeige absehen, wenn er das Geld zurückbekommt. Sam, wenn sie hier ist, ich dann... Ich sage Ihnen doch, sie ist nicht hier. Seien Sie mal ehrlich, Miss Crane. Sie haben doch einen bestimmten Verdacht, dass Sie gerade hierher gefahren sind. Doch keinen Verdacht, ich hatte gehofft, dass sie hier ist. Wie Sie das Ganze angestellt haben, glaube ich, es Ihnen sogar. Ob Sie mir glauben oder nicht, ist mir gleichgültig. Ich will nur Marion wiedersehen, bevor sie noch mehr solche Dummheiten macht. Vielleicht ist sie in Phoenix, vielleicht ist ihr etwas zugestoßen, dass sie im Krankenhaus liegt. Hm, man hat sie gesehen, wie sie rausgefahren ist. Ihr Chef persönlich hat sie sogar gesehen. Ich glaube das nicht. Das wäre ja Wahnsinn. Nun ja, Sie wissen, dass man in unserem Beruf zuerst die Leute verdächtigt, die möglichst unverdächtig erscheinen. Demnach glaube ich, dass sie hier ist. Hier, wo ihr Freund ist. Und natürlich nicht hier bei Nägeln und Bolzen, aber in der Stadt, vielleicht in der Nähe von Fairwell. Ich finde sie und ruf sie an. Der Privatdetektiv fuhr die ganze Kleinstadt ab und erkundigte sich überall, wo nur Zimmer vermietet wurden, nach Marion Crane. Aber niemand konnte ihm eine Auskunft geben. Mehr zufällig entdeckte er auch das abgeschiedene Bates Motel. Norman saß draußen vor der Rezeption auf der Veranda, las in einer illustrierten und aß Erdnüsse. Na, Mann. Beinahe wäre ich vorbeigefahren. Ah, ich habe vergessen, das Licht einzuschalten, aber Zimmer habe ich noch frei. Sogar zwölf. Zwölf habe ich und zwölf sind frei. Wollen Sie? Nein, danke schön. Ich war in den letzten zwei Tagen in so vielen Motels, dass ich die Reklameschilder nicht mehr sehen kann. Ihr Haus ist allerdings das erste, das sich vor der Welt versteckt. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich auch weniger vergessen, das Licht anzudrehen. Es ist beinahe sinnlos. Es kommt ja doch kein Mensch. so. Da hinten zweigt nämlich jetzt die Hauptstraße ab. Mhm. Kommen Sie rein, schreiben Sie sich ein. Nein, nein, lassen Sie. Vielleicht bleibe ich gar nicht. Ich wollte bloß ein paar Fragen stellen. Ja, ich muss sowieso in das Haus zurück. Ich beziehe jede Woche die Betten, ob sie benutzt sind oder nicht. Ich mag keinen Modergeruch. Hm. Der Geruch ist widerlich. Kommen Sie. Sie äh, wollen sich wohl ein Motel kaufen? Hm. Nicht im Traum. Ich habe gedacht, weil Sie gesagt haben, Sie hätten so viele besichtigt. Das kam mir so vor, als ob... Äh, was, äh, was wollen Sie denn von mir wissen? Ja, richtig. Ich suche nach einer vermissten Person. Mein Name ist Arbogast. Ich bin Privatdirektiv aus Phoenix. So, aha. Ich suche eine junge Dame, die seit ungefähr einer Woche verschwunden ist, aus Phoenix. Ein Privatauftrag, die Familie ist nur besorgt um sie. Es ist nichts Kriminelles. Was die Polizei auch hinter Leuten, die nichts verbrochen haben, ist... Ich bin nicht von der Polizei. Ah, ja. hm? Ich muss annehmen, dass die Frau sich irgendwo in der Nähe von Fairwell auffällt. Ist sie hier durchgekommen? Nein, sie hat seit Wochen niemand mehr angehalten. Sehen Sie sich erst das Bild an, bevor Sie falsche Aussagen machen. Wieso falsche Aussagen? Sie sind also doch Polizist. Nein, bitte schauen Sie es mal an. Sind Sie ganz sicher? Ja. Vielleicht hat sie sich bei Ihnen anders genannt. Marion Crane war ihr richtiger Name, aber wer weiß, wie sie sich eingetragen hat. Ich sage Ihnen ganz offen, dass ich wenig Wert darauf lege, dass ich meine Gäste registriere und diese Formalitäten sind ja doch nie zu kontrollieren. Das ist genauso überflüssig wie mein Wäschewechsel. Aber es sind alte Gewohnheiten. Ah, ich vergesse. Was ist das? Das Schild draußen an der Straße. Ach so. Ja, vergangene Woche sagten mir Gäste, sie, sie hätten gedacht, ich wäre schon im Konkurs gegangen. Na, habe ich nicht gesagt. Ich dachte auch erst, dass sie zugemacht hätten. Nebenbei, vorhin sagten sie, dass wochenlang niemand hier war und jetzt mhm. sind Gäste in der letzten Woche gekommen. Ja. Dann könnte die Frau ja auch hier gewesen sein, auch wenn sie sich unter falschem Namen eingetragen hat. Mhm. Mhm. Darf ich mal das Buch sehen? Natürlich. Danke. Es ist leider alles ohne Datum. Es war niemand da. Moment, ich hatte doch eine Handschriftenprobe von ihr hier. Aha, das sieht schon so aus. Natürlich, das ist sie. Mary Samuels. Aha. Interessanter Deckname. Ist sie das? Ich glaube schon. Mhm. Mary kommt von Marion und Samuels, ihr Freund das Sam. Mhm. Hm. Hatte sie vielleicht ihr Gesicht irgendwie verändert? Andere Frisur, oder wollen sie das Bild nochmal sehen? Norman Bates wurde zusehends nervöser. Seine Gesichtsmuskeln zuckten und er fing an zu stottern. Abogast entging das natürlich nicht. Äh, hören Sie, ich wollte nicht lügen. Nein, ich, äh, natürlich lügen Sie nicht. Man kann sich ja mal irren. Hier draußen kann man leicht mit der Zeit durcheinander Das kommen. ist klar, das verstehe ich. Ja, jetzt erkenne ich Sie. Es hat nämlich mächtig geregnet den Abend. Ihr Haar war wie angeklatscht. Hiernach kann Sie kein Mensch erkennen, deshalb kam ich vorhin auch nicht drauf. Kann schon sein. Erzählen Sie mal. Das war so, sie ist spät angekommen. Ja, es ist sehr spät in der Nacht gewesen und sie wollte weiter nichts als schlafen. Dann ist sie wieder weg. Wann fuhr sie weg? Es war, es war kurz nach sechs. Hm. An welchem Tag war das? Das ist, an welchem Tag war das? Nächsten Morgen. Sonntag. Ach so. Mhm. Traf sie sich mit jemand hier? Nein. War jemand bei ihr, als sie kam? Nein. Hat sie mit jemand telefoniert? Mhm. Auch nicht. Kein Ortsgespräch. Mhm. Dann waren Sie die Nacht bei ihr? Nein. Nicht? Wie können Sie sonst so genau wissen, dass sie nicht telefoniert hat? Ich, ich, ich konnte... Sie war so müde, dass sie... Ja, jetzt komme ich, jetzt komme ich wieder drauf. Ich muss nur erst langsam alles wieder richtig zusammenbauen, dass es abläuft wie ein Film im Kino. Verstehe, verstehe. Sie können ruhig überlegen. Ja. Sie war... Sie saß im Zimmer. Ich glaube, sie stand im Zimmer und aß ein Brot. Sie sagte, sie hätte einen anstrengenden Tag vor sich, sie hätte äh, eine lange, lange Fahrt wieder zurück zu machen. Hm. Wohin zurück? Dahin, wo sie hergekommen war. In welchem Zimmer, sagten Sie eben, hat sie gesessen oder gestanden? Äh, dort, in meinem Wohnzimmer hat sie gesessen und Armbot gegessen. Sie ist sehr hungrig gewesen und wollte noch essen gehen. Und weil es so geregnet hat, habe ich ihr was gebracht. Und dann ist sie gleich, ist sie gleich ins Bett gegangen. So ist sie das. Und wie bezahlte sie? Bar oder Scheck? Bar. Natürlich. Und nachdem sie abgefahren war, ist sie nicht mehr wiedergenommen. Wozu sollte sie auch? Ja. Der Detektiv behielt Norman fest im Blick. Das wär's, Mr. Abogast. Das wäre alles. Jetzt muss ich aber an meine Arbeit gehen. Oh, das ist sehr schade, lieber Freund. Ich hätte noch einige Fragen, denn diese ganze Geschichte gefällt mir noch nicht. Ich habe noch kein abgerundetes Bild. Es fehlt mir noch so allerlei. Ja, ja, nur ich, ich weiß nichts mehr. Sie verstehen, die Leute kommen und gehen hier. Das ist richtig. Hoffentlich ist sie auch tatsächlich gegangen. Ja, natürlich. Und zum Durchsuchen dieses Hauses verlangen Sie doch sicher von mir einen richterlichen Befehl. Wenn Sie mir nicht glauben, kommen Sie mit. Dabei müssen Sie mir aber helfen, Mr. Avogast. Na gut, warum nicht? Vielen Dank. Draußen fiel Abogast die alte Villa auf. Er schaute zu ihr hinauf und sah schemenhaft eine Gestalt hinter einem erleuchteten Fenster sitzen. Norman versuchte, ihn abzulenken. Haben Sie die Lust verloren? Nein. Sondern? Sie machen ein Gesicht, als ob Sie nicht viel zutrauen zu mir hätten. Ist da noch jemand oben? Nein. Aber dort sitzt doch einer am Fenster. Da, das kann nicht sein. Natürlich sehen Sie doch. Ach so, das ja, das wird meine Mutter sein. Sie ist sehr krank, verstehen Sie? Sie ist sehr krank. Aha. Vor allem, man darf sie nicht unter Menschen lassen. Das ist sehr schlimm. Ach ja, eins noch. Wenn diese Frau, diese Marion Crane hier wäre, würden Sie sie nicht verstecken? Nein. Auch nicht gegen gute Bezahlung? <lacht> Nein. Na schön, vielleicht nicht viel Geld, aber vielleicht hat sie es äh, verstanden, in den galanten Kavalier zu rufen, sich ihrem Schutz zu erschwindeln und ihre Anständigkeit auszunutzen. Ich bin ja nicht verrückt. Das sage ich So auch leicht lasse ich mich von niemandem reinlegen, nicht mal von einer Frau. Das ist doch keine Schande für einen Mann. Vielleicht ah, ja, hätte sie mich auch an der Nase herumführen können. Aber niemals meine Mutter. Also war sie bei ihrer Mutter? Könnte ich sie nicht auch mal sprechen? Nein, ich, ich sagte Ihnen doch, sie ist schwer krank. Es dauert bestimmt nicht lange, eine Minute, höchstens zwei. Vielleicht weiß sie etwas. Alte Damen beobachten oft sehr scharf. Nein, aber mich, mich, Mr. Avogast, ich, ich, würde ich sie halte es nicht für sinnlos, noch weiter darüber zu sprechen. Ich, ihnen ich halte geben. es für besser, wenn Sie jetzt gehen. Und zwar sofort. Gut, dann gehe ich. Sie würden mir viel Lauferei ersparen, wenn ich Ihre Frau Mutter hm. sprechen könnte, aber dafür brauche ich wohl auch eine Jawohl. Richterliche. Hm. Na schön. Vielen Dank. Abogast fuhr auf die Hauptstraße zurück und hielt an der nächsten Telefonzelle. Er rief bei Sam Loomis an. Ja, hallo, Loomis. Hier ist Abogast. Ist Leila da? Kann ich Sie mal sprechen? Ja. Hallo, Leila. Leila, hören Sie. Marion ist hier gewesen. Ja, sie war in der Nacht zum Sonntag in Bates Motel. Das liegt an der alten Autostraße. Ich kenne sogar die Zimmernummer. Es war Nummer 1. Ja, so ein junger Mann. Er ist, glaube ich, der Besitzer, sagt, sie sei bloß eine Nacht da gewesen und wäre gleich nächsten Tag abgefahren. Hm, ja. Nein, das sagte er nicht. Na, das können Sie mir glauben. Ich habe ihn richtig verhört, so gut ich konnte, und ausgequetscht. Ich kann mir natürlich eine Menge zusammenreimen. Aber ehrlich gesagt... So ganz glücklich bin ich nicht damit. Dieser junge Mann hat eine kranke Mutter und es scheint, als ob Marion sie gesehen hat. Nein, er hat mich nicht mit ihr sprechen lassen. Ja, natürlich komme ich zu Ihnen. Ich will nur noch einmal ins Motel zurückfahren. Nein, warten Sie dort bei Loomis. Ich bin in einer Stunde da. Ist mir recht. Hören Sie, Leila. Wollen Sie wissen, was ich denke? Ich denke, dass unser Freund Sam Lewis doch nichts mit dem Geld zu tun hat. Ja. Ich sehe Sie spätestens einer Stunde, sicher früher. Gute Nacht. Gleich nach dem Gespräch fuhr Abogast wieder zurück zu Bates Motel. Kurz bevor er in die Auffahrt einbog, schaltete er die Scheinwerfer aus. Die letzten Meter ging er dann zu Fuß weiter. Er beobachtete Norman dabei, wie er von der Rezeption zur Villa hinüberging. Als er in der Villa verschwand, schlich sich der Detektiv in die Rezeption. Abogast suchte nach weiteren Hinweisen, konnte aber nichts finden. Er verließ die Rezeption und stieg die Anhöhe zur alten Villa hoch. Die Tür war nicht verschlossen. Er betrat das Haus. Betz? Niemand schien da zu sein. Vor ihm führte eine Treppe ins Obergeschoss. Nach kurzer Überlegung fasste er den Entschluss, sich oben umzusehen. Langsam ging er die Treppe hoch. Aber kaum hatte er den Treppenabsatz erreicht, stürzte sich jemand mit einem Messer auf ihn und verletzte ihn am Kopf. Abogast verlor das Gleichgewicht und fiel die Stufen hinunter. Schwer verletzt blieb er vor der Treppe liegen. Der Angreifer jedoch ließ nicht von ihm ab. Immer und immer wieder stach er auf den Detektiv ein. Lila Crane und Sam Loomis warteten im Hinterzimmer des Eisenwarenhandels auf Abogast. Aber er erschien nicht. Layla wurde ungeduldig. Er hat gesagt, in einer Stunde spätestens. Ja. Jetzt sind es schon drei. Wollen wir denn hier nutzlos sitzen und warten? Wenn er sagt, er kommt, dann wird er auch kommen. Nicht wahr? Ich weiß nicht. Wie weit ist es bis zu dem Motel? Sie wollen wohl gern hinfahren und Arbogast und die alte Dame ausquetschen? Ja. Ja. es nicht klüger, Leila, noch zu warten? Rumsitzen liegt nicht in unserer Familie, Sam. Einfach die Hände in den Schoß. Aber Arbogast hat Eine gesagt... Eine Stunde. Allerhöchstens. Ja. Ich fahre jetzt los. Allein können Sie nicht fahren. Sam zog seine Jacke an und ging zur Tür. Bleiben Sie hier. Warum soll ich denn nicht mitfahren? Weil es Unsinn ist. Wenn Arbogast noch kommen sollte, ist keiner zu Hause. Aber nichts tun und warten macht mich verrückt. Tut mir leid, Sie bleiben hier. Sam fuhr zu Bates Motel. Zur gleichen Zeit hielt sich Norman wieder im Sumpfgebiet auf. Auch Abogasts Leiche und seinen Wagen ließ er dort für immer verschwinden. Warum tat er das? Wollte er irgendjemanden decken? Der Parkplatz vor Bates Motel war leer und die Leuchtreklame war ausgeschaltet. Lumes konnte in der Dunkelheit kaum etwas erkennen. Er stieg aus und rief nach Abogast. Abogast! Doch er erhielt keine Antwort. Sam schaute zur alten Villa hinauf und sah die alte Frau am Fenster sitzen. Er ging zur Tür und klingelte. Aber niemand öffnete ihn. Sam fuhr in die Stadt zurück, und hoffte, dass Abogast inzwischen bei Laila war. Ist er nicht hier? Nein, und dort? Kein Abogast, kein Bates. Nur die alte Frau war im Haus. Aber sie war nicht imstande, die Tür zu öffnen. Oder sie wollte nicht. Wo mag Abogast sein? Vielleicht hat er eine Spur und ist Marion hinterher. Ohne, dass er angerufen hat? Wenn es eilig war. Sam, vorhin hat er angerufen und hatte nichts als ein paar vage Vermutungen. Glauben Sie, er würde schweigen, wenn er eine richtige Spur hätte? Das ist natürlich nicht sehr wahrscheinlich. Wir gehen zu El Chambers. Wer ist das? Der Sheriff von Fairvale. Ich hol mir meinen Mantel. Sam und Lila klingelten den Sheriff und seine Frau aus dem Bett. Der Sheriff war nicht gerade erfreut über den nächtlichen Besuch. Guten Abend. Ich, äh, ich, ich weiß nicht recht, äh, wie ich anfangen soll. Ja. Das ist Miss Lila Crane aus Phoenix. Guten Tag. Miss Crane ist auf der Suche nach ihrer Schwester. Ein Privatdetektiv hilft dir. Gegen Abend hatte er angerufen, dass er in einem Motel an der alten Straße eine Spur entdeckt hat. Das hätte. ist wohl Bates Motel. Ja, er wollte noch mal zurückgehen und mit Mrs. Bates sprechen. Norman nicht verheiratet? Nein, wohl nicht verheiratet. Die Frau ist, ist seine Mutter. Das war vor vier, fünf Stunden. Seitdem haben wir nichts mehr gehört. Ja. Nichts. Wie lange ist Ihre Schwester verschwunden? Gestern für eine Woche fuhr sie aus Phoenix fort, ohne etwas zu hinterlassen. Wie kommen Sie und der Detektiv auf die Spur nach Fairwell? Äh... Sie ich bin mit ihr befreundet. Hat Ihre Schwester freiwillig Phoenix verlassen? Ja. Hatte sie einen besonderen Anlass abzureisen? Äh, allerdings. Und welchen? Sie hatte in Phoenix Geld unterschlagen. Mhm. Wie viel? 40.000 Dollar. Und die Polizei war nicht in der Lage... Er hat keine Anzeige erstattet. Es geht den Betroffenen nur ums Geld. Wenn man das zurückbekommt, will man ihr Leben nicht ruinieren. Mhm. Aha, deshalb der Privatdetektiv. Und der hatte eine Spur bis zu Beetz? Mhm. Was hat er Ihnen vorhin am Telefon gesagt? Er sagte, dass Marion im Hotel gewesen ist. Für eine Nacht, dann sei sie weitergefahren. Mit den 40.000 Dollar? Das Geld hat er nicht mehr erwähnt. Aber ist es nicht unwichtig, was er am Telefon gesagt hat? Wichtig ist doch, dass er gleich nach der Unterhaltung mit der Mutter zu uns kommen wollte und es nicht getan hat. Und deswegen meine ich, müssten wir unbedingt etwas unternehmen. Und was? Entschuldigen Sie, Sheriff, ich möchte Sie nicht drängen, aber ich habe das bestimmte Gefühl, dass da draußen etwas nicht in Ordnung ist. Ja, so ein ulkiges Gefühl habe ich auch, Miss, äh, aber nicht in der Art wie Sie. Wer hier nicht in Ordnung ist, ist Ihr Privatdetektiv. Hm? Wahrscheinlich hat er tatsächlich eine Spur von Ihrer Schwester entdeckt, vor allem aber von dem Geld. Und Sie von Bilz aus angerufen, um Sie auf den Leim zu führen, damit er in aller Ruhe Ihrer Schwester das Geld abjagen kann. Ach, nein, das halte ich für ausgeschlossen. Dazu ist dieses Motel auch viel zu nah bei Fairway. Ruf doch mal Norman an und frag, was passiert so ist. So spät noch? Vor einer halben Stunde war er nicht zu Hause, also ist er bestimmt noch nicht im Bett. Mhm. Er ist todsicher im Haus gewesen. Er hält es nur für klüger, mitten in der Nacht nicht jedem aufzumachen. Er führt doch ein Einsiedlerleben, umso mehr als diese dumme Geschichte vor zehn Jahren immer noch nicht vergessen ist. Ich bitte Sie, rufen Sie an. Die Frau des Sheriffs rief beim Amt an. Flori, der Sheriff möchte gerne eine Verbindung mit Bates Motel. Sie reichte ihrem Mann den Hörer. Norman? Sheriff Chambers. Ja, danke, mir geht's ausgezeichnet. Hören Sie, hier ist etwas Unangenehmes. Haben Sie heute Abend vielleicht Besuch gehabt, einen Herrn, so gegen acht? Nein, der kommt bestimmt nicht als Gast für Sie in Frage, ein Privatdetektiv. Wie war der Name? Abogast. Abogast. Gut, ja, und was ist dann passiert? Nein, dann ist alles in Ordnung, Norman. Na also... Er war draußen. Norman hat ihm alles von dem Mädel erzählt. Der Detektiv hat sich bedankt und verabschiedet. Und ist nicht zurückgefahren? Auch nicht zur Mutter? Äh, Mr. Abogast hat Ihnen also erzählt, dass er nach dem Telefonat noch mal zurückfahren wollte, um Norman Bates Mutter zu befragen? Ganz recht. Norman Bates Mutter ist vor zehn Jahren bereits gestorben und in Greenlawn zur ewigen Ruhe gebettet worden. Ich habe damals mit Norman das Totenhemd gekauft. Wir haben Blaus genommen. Sie waren noch nicht in der Stadt, Sam. Es war die größte Mordgeschichte, die mir in Fairwell unter die Finger gekommen ist. Mrs. Bates ermordete eines Nachts ihren Liebhaber, als sie erfuhr, dass er verheiratet war. Sie hat ihn vergiftet. Dann hat sie eine hübsche Dosis von demselben Zeug genommen. Strich Nien. Hm. Ein scheußlicher Tod. Norman waren beide am nächsten Tag tot. Im Bett. Hm. Dann ist die Frau, die ich am Fenster gesehen habe, nicht Bates Mutter? Einen Moment mal, Sam. Sind Sie wirklich ganz sicher, eine alte Dame gesehen zu haben? Ja, Im Haus hinter dem Hotel. Allerdings hat sie auf mein Klopfen und Schrei nicht geantwortet. Sie wollen ernsthaft behaupten, Sie hätten Norman Bates Mutter gesehen? Und warum soll das nicht aber wahr sein? Mr. Abergast hat sie doch auch gesehen. Der junge Mann wollte ihn nur deshalb nicht zu ihr lassen, weil sie sehr krank sei. Wenn die Frau im Fenster wirklich Mrs. Bates ist, wer liegt dann aber draußen auf dem Greenlauer Friedhof? Nach dem Telefongespräch ging Norman in das Zimmer seiner Mutter. Entschuldige bitte, Mutter, aber du, du musst hier fort. <lacht> ich muss? Mach dich doch nicht lächerlich. Willst du mir etwa befehlen? Du mir? Mutter, es ist nur... Ah, soll ich mich vielleicht wieder im Keller verstecken? <lacht> ich bin doch nicht verrückt. Oder glaubst du das etwa? Hm? Ich bleibe hier, hier in meinem Zimmer. Und hier bringt mich niemand heraus. Am wenigsten mein Herr Sohn, dieser... Bitte, Mutter, wir wollen uns nicht wieder zanken. Sie suchen... Sie, sie suchen das Mädchen. Du weißt, es ist ja nur für ein paar Tage. Bitte, ich will nicht, dass sie dich hier finden. Nur für ein paar Tage? Wieder in den dunklen, muffigen Keller. Ich denke nicht dran. Da hast du mich schon einmal versteckt. Nein, geh raus! Ich sage, du sollst dich wegscheren. Außerdem kann ich nicht gehen. Ich trage dich, Mutter. Wage es nicht, mich anzurühren. Norman, lass mich los! Norman, lass mich los! Norman trug seine Mutter die Treppen hinunter in den Keller. Lass mich runter, hörst du. Du sollst mich runterlassen. Ich kann allein gehen. Am Sonntagmorgen warteten Laila und Sam vor der Kirche auf den Sheriff. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Sam. Äh, wenn es Ihnen recht ist, könnten wir jetzt zu bets hinausfahren. Er war schon dort. Ja, vor dem Gottesdienst. Haben Sie schon gefrühstückt? Und was haben Sie entdeckt? Nichts. Gehen wir ein Stück weiter. Hat er etwas von meiner Schwester gesagt? Er hat mir dasselbe erzählt wie dem Detektiv. Sie hat sich unter falschem Namen eingetragen. Ich habe es selbst gesehen. Übrigens habe ich auch alle Räume genau durchsucht. Der junge Haus ganz allein. Ohne Mutter. Sie haben vielleicht einen Schatten gesehen, Sam. Sie sind doch sonst ein Kerl, der Augen hat und sich nichts vormacht. Aber eine Frau war nicht da und an Geister glaube ich nicht. Na also. Trotzdem habe ich das Gefühl, es stimmt passiert. Ihr was Gefühl nicht. in Ehren. Ich bedauere es, aber ich kann Ihrer Schwester nicht helfen. Kommen Sie am besten heute Nachmittag in mein Büro, melden die Unterschlagung und erstatten Vermisstenanzeige. Je eher sich die Polizei mit der Sache befasst, umso eher sind wir in der Lage, Ihre Schwester aufzugreifen. Was meinen Sie dazu? Ich weiß nicht recht. Wenn auch heute Sonntag ist, kommen Sie ruhig zu uns. Sie stören nicht. Es wird das Beste für Sie sein. Und für Sie auch, Sam. Ja, gern. Vielen Dank. Vielleicht sehe ich wirklich schon Geister und alte Weiber. Nein, bestimmt nicht, Sam. Ich werde Sie vor Ihrem Hotel Schagen absetzen. Sagen Sie, was Sie wollen. Ich habe keine Ruhe, bevor ich nicht draußen gewesen bin. Ich auch nicht. Kommen Sie. Die zwei stiegen in Sams Auto und fuhren zu Bates Motel hinaus. Wir müssen uns darüber klar sein, was wir sagen. Wir tragen uns am besten als Mann und Frau ein. Und vielleicht kriegen wir Zimmer 1. Wenn nicht, dann müssen wir eine Gelegenheit abwarten, dass wir alles genau untersuchen können. freundlich empfing Norman die beiden. Guten Tag. Ich habe gerade nach einer Klingel gesucht. Ah? Möchten Sie ein Zimmer? Wir wollten eigentlich noch weiter nach San Francisco, aber das Wetter sieht nicht sehr schön aus und wir fahren nicht gern bei Regen. <lacht> okay. Norman führte Leila und Sam zur Rezeption. Ich gebe Ihnen Zimmer 10. Sollen wir uns gleich eintragen? Oh, ich glaube, das ist nicht nötig. Es ist nur, weil mein Chef die Reise bezahlt. Sie ist trotzdem reingeschäftlich. Ich muss ihm nämlich alles genau belegen. Er braucht die Unterlagen für die Steuer. Während Norman das Gästebuch holte und vor Sam auf den Tresen legte, beobachtete Leila jede Bewegung von ihm. Er schlug das Gästebuch auf und reichte Sam einen Stift. Nachdem Sam sich eingetragen hatte, nahm Norman das Gästebuch und legte es unter den Tresen. Danke. Ich hole Ihr Gepäck. Wir haben keins. Norman roch förmlich, dass irgendetwas faul war. Dann zeige ich Ihnen das Zimmer. Muss ich nicht, ich meine, weil wir kein Gepäck haben in jedem anderen Hotel, muss man doch vorher bezahlen. Zehn Dollar. <lacht> er lächelte verlegen, als Sam ihm das Geld gab. Darf ich um eine Quittung bitten? Uh, ja. Sam und Leila begaben sich zu ihrem Zimmer. Norman starrte ihnen hinterher. Er spürte, dass es sich bei den beiden um keine normalen Gäste handelte. Bitte, Ihre Quittung. Warten Sie, ich komme mit. Ach, bemühen Sie sich nicht, wir finden schon. Wir müssen vor allem Nummer eins durchsuchen, selbst wenn wir Angst haben, etwas zu finden, was uns vielleicht wehtut. Sie glauben, wenn etwas geschehen ist, ist es dort geschehen? Das weiß ich nicht. Ich frage mich nur, wenn Sie solch einen Pleiteladen hätten wie diesem Hotel, wie viel brauchten Sie, um irgendwo anders ein neues aufzumachen? 40.000 Dollar? Sam zog die Stirn in Falten. Wie wollen Sie ihm das beweisen? Wenn er fünf, sechs Jahre wartet oder zehn, er ist doch jung. Ja, aber es muss doch irgendwo ein Beweis existieren. Ich meine, ein Beweis dafür, dass er Marion irgendwie um das Geld gebracht hat. Warum er, warum nicht... Arbogast? Er mochte mich, Sam. Es klingt vielleicht lächerlich und albern, wenn eine Frau sowas sagt, aber ich weiß, dass es so ist. Er hatte auch sie nicht im Verdacht, das hat er mir noch am Telefon gesagt. Und das stimmt auch. Aber Gast hätte nichts unternommen, ohne uns anzurufen. Wenn nicht etwas zwischengekommen ist. Irgendetwas hat diesen Anruf verhindert. Wir gehen nach Nummer 1. Leise öffnete er die Tür. Wenn er uns sieht, haben wir nur Luft geschnappt. Zimmer 1 war nicht verschlossen. Vorsichtig um sich schauend schlichen sie hinein. Laila und Sam sahen in jeder Ecke nach, Aber es gab nichts, was auf Marion hinwies. Aber als sie das Badezimmer untersuchten, wurde Leila fündig. Kein Vorhang an der Dusche. Sam! Ja? Sehen Sie doch. Was? Ein Stück Papier mit einer Zahl. 40.000 steht drauf. Sehen Sie, 40.000. Es sieht aus, als ob jemand mit dieser Zahl gerechnet hat. Ein Beweis, dass Marion hier war, denn sowas ist kein Zufall. Dass sie hier war, streitet er ja gar nicht ab. Na ja. ob das ein Beweis ist, dass er von dem Geld erfahren hat? Wollen Sie ihn fragen, wo er es versteckt hat? Natürlich nicht. Vielleicht hat die Mutter Abogast was erzählt, was sie mir auch sagen würde. Ich weiß Alte nicht. Frauen erzählen manches. Sie können da nicht drauf gehen. Warum nicht? Bates. Sie sehen zu, wo Sie ihn finden und nageln ihn irgendwie fest. Ich versuche in der Zeit, die alte Dame auszufragen. Das ist bestimmt nicht so leicht, denn er wird misstrauisch sein. Und dann möchte ich nicht, dass sie allein in das Haus geht. Ich werde doch mit einer alten kranken Frau fertig. Gut, ich suche Bates und lenke ihn ab. Ein Moment. Wenn Sie von der Alten etwas Wichtiges erfahren sollten. Finden Sie allein zur Stadt zurück? Ja, natürlich. Gut, dann nehmen Sie den Wagen. Und warten Sie nicht auf mich. Leila nickte zustimmend. Als Sam an der Rezeption vorbeikam, stand plötzlich Norman vor ihm. Suchen Sie mich? Eigentlich nicht, aber meine Frau ist schon schlafen gegangen und hat mich rausgeworfen. Sie sagt, ich störe. Nun suche ich jemanden zur Unterhaltung. So, sind Sie mit dem Zimmer zufrieden? Oh ja, danke. Sehr schön. Sam zwang Norman regelrecht ein Gespräch auf und drängte ihn in die Rezeption zurück. So konnte Laila unbemerkt in die Villa gelangen. Vorsichtig ging sie die Treppe nach oben. Vor dem Zimmer von Normans Mutter blieb sie stehen. Verhalten rief sie ihren Namen. Aber Mrs. Bates antwortete nicht. Sie öffnete die Tür und betrat das Zimmer. Es war leer. Das Bett war gemacht und im Schrank hingen geordnet ihre Kleider. Sam unterdessen redete ohne Unterlass auf Norman ein. Bis jetzt habe ich die Unterhaltung bestritten. Mhm, mh. Ich habe gedacht, dass ein Mensch wie Sie, der so wenig Gelegenheit hat, sich mal aussprechen möchte. Aber Sie sind nur Zuhörer. Mhm. Sie wohnen allein hier? Mhm. Da würde ich verrückt. Glauben Sie wirklich, dass es so einfach ist, verrückt zu werden? Das sagt man so. Ich meine damit, dass ich alles Mögliche anstellen würde, hier wegzukommen. Sie nicht? Nein. Ich möchte nicht sagen, dass man hier nicht glücklich sein kann. Ich glaube nur nicht, dass Sie es sind. Wenn Sie eine Chance hätten, hier rauszukommen, würden Sie es lieber heute als morgen tun. Niemals. Die paar Quadratmeter sind meine ganze Welt. Hier habe ich meine Kindheit verlebt. Und ich hatte eine wunderbare Kindheit. Meine Mutter und ich, wir waren mehr als glücklich. Immer wieder stellte Sam Norman Fragen über seine Mutter. Norman konnte seine Nervosität nicht mehr verbergen. Durch Sie erschreckt? Doch nicht etwa durch meine Fragen? Oh, keine Ahnung, was Sie gesagt haben. Ich sprach von Ihrer Frau Mutter. Von Ihrem Hotel. Wie wollen Sie das schaffen? Oh, was? Ein neues zu kaufen, dass Sie ihre Mutter nicht mehr zu verstecken brauchen. Ich würde Ihnen raten, Ihren Wagen zu nehmen und sofort zu verschwinden. Woher wollen Sie das Geld dazu nehmen, Bates? Oder haben Sie es schon? Irgendwo vergraben? Halten Sie es Maul. Wie viel ist es denn? 40.000 Dollar? Norman drehte Sam den Rücken zu. Ich wette, Ihre Mutter weiß, wo das Geld ist und wie Sie es bekommen haben. Sie wird es uns sagen. Wo ist Ihre Frau geblieben? Wo ist sie? Plötzlich begriff er, dass das ganze Gespräch nur ein Ablenkungsmanöver war. Ehe Sam reagieren konnte, schlug Norman ihn nieder und rannte zur Villa hinüber. Leila, die gerade die Treppe herunterkam, sah ihn durch das Fenster auf das Haus zukommen. Schnell lief sie die Treppe in den Keller hinunter. Norman riss die Tür auf und blieb einen Moment stehen. Dann stürmte er nach oben in das Zimmer seiner Mutter. Statt das Haus zu verlassen, sah sich Leila unten im Keller um. Eine weitere Treppe führte sie durch einen Gang, der vor einer angelehnten Holztür endete. Sie drückte die Tür auf und ging in den Raum. In der äußersten Ecke saß, mit dem Gesicht zur Wand, eine alte Frau. Das musste Normans Mutter sein. Sie schien Leila aber nicht zu hören. Langsam näherte sich Laila der Frau. Noch immer saß sie völlig bewegungslos in ihrem Stuhl. Laila berührte vorsichtig ihre Schulter. Plötzlich drehte sich der Stuhl und Laila legte in das Gesicht einer halbverwesten Leiche. In einem Kleid seiner Mutter und einer Frauenperücke auf dem Kopf kam Norman in den Raum. Schreiend, mit einem Messer in der Hand, wollte er sich auf Lila stürzen. Aber Sam war dicht hinter ihm, packte seinen Arm und konnte ihn entwaffnen. Sam hatte keine Mühe, den schmächtigen Norman Bates außer Gefecht zu setzen. Eine Stunde später war die ganze Kleinstadt in Aufruhr. Lila, Sam, der Sheriff und andere versammelten sich im Büro des Polizeichefs. Nur der Psychiater wird vielleicht noch etwas herausbekommen können. Zu mir spricht er kein Wort und ich kenne ihn von klein auf. Ist ihn warm genug? Ja, danke. Ich... Nun, hat er gestanden? Nein. Trotzdem habe ich alles erfahren. Jedoch nicht von Norman, sondern von seiner Mutter. Ein Norman Bates existiert nicht mehr. Sein Ich war von Jugend aufgespalten. Und nun hat die andere Hälfte triumphiert. Sein zweites Ich und offenbar endgültig. Hat er Marion getötet? Ja, und zugleich nein. Versuchen Sie nicht, für diesen Jungen auf psychiatrischer Basis Entschuldigungen zu suchen. Was er begangen hat, sind <lacht> Verbrechen. Der Psychiater sucht nicht nach Entschuldigungen. Er sucht nach Erklärungen für die Handlungsweise des Praktions. Aber Partners. meine Schwester ist... Ja, leider, so hart es für sie ist. Auch der Detektiv ist ermordet worden. Ich schätze, dass in dem Sumpf hinter dem Motel... Sind schon mal in der Gegend Personen vermisst worden und spurlos verschwunden? Ja, zwei Frauen. Junge Mädchen? Ja, hat er das auch zugegeben? Ich sagte schon, seine Mutter hat gesprochen. Um Ihnen das verständlich zu machen, was ich von der Mutter gehört habe, das heißt, von der mütterlichen Hälfte von Normans Wesen, müssen wir zehn Jahre zurückschalten, als Norman seine Mutter und deren Liebhaber ermordete. Sein kritisches Stadium hat mit dem Tod seines Vaters begonnen. Seine Mutter hatte danach rücksichtslos von dem jungen Besitz ergriffen. Sie wollte ihn nur für sich haben, für ihn der einzige Mensch auf der Welt sein, bis jener Mann auftauchte, der ihr geliebter wurde und den Jungen verdrängte. Norman sah sich von der Mutter plötzlich verlassen und in seiner krankhaften Eifersucht brachte er beide um. Muttermord ist auch für einen Menschen, dessen Sinne verwirrt sind, das abscheulichste Verbrechen. Das umso mehr, als er sie irrsinnig geliebt hat. Und so versuchte er, den Mord auszuradieren. Zumindest in seinem Hirn. Er stahl die Leiche der Mutter. Und ein leerer Sarg wurde beerdigt. Die Leiche verbarg er im Keller und versuchte so gut wie möglich, sie zu konservieren. Aber das war ihm noch nicht genug. Die Mutter war zwar da, doch nur der tote Körper. So begann er für sie zu denken, für sie zu sprechen. Sein zweites Ich übernahm ihre Rolle. Schließlich hat er nicht nur für sie, sondern auch mit ihr gesprochen. Das heißt, er hat gleichzeitig beide Rollen gespielt. Das ging sogar so weit, dass die Mutter gänzlich von ihm Besitz ergriff. Er war zwar niemals ganz Normen, aber er war sehr oft ganz die Mutter. Aufgrund seiner pathologischen Eifersucht auf sie nahm er an, dass sie auf ihn genauso eifersüchtig sei. Deshalb, immer wenn eine Frau eine starke Anziehung auf ihn ausübte, rebellierte in ihm die mütterliche Seite. Als er ihre Schwester kennenlernte, fand er sie nicht nur nett, Er verliebte sich und begehrte sie. Das jedoch weckte die Eifersucht der Mutter, also hat die Mutter sie getötet. Sein erstes Ich, das heißt Norman, erwachte nach dem Mord wie aus einem tiefen Schlaf. Und als gehorsamer Sohn verwischte er alle Spuren des Verbrechens, in der Überzeugung, dass seine Mutter es begangen hätte. Wozu aber dieses, dieses lächerliche Kleid? Er war transvestit. Nein, das ist in diesem Fall nicht richtig. Ein Mann, der Frauenkleider anzieht, tut dies fast nur aus sexuellen Motiven heraus. Darin erfüllt sich ein Transvestit. Das passt aber nicht auf Norman Bates. Ihm kam es allein nur darauf an, sich so lange als möglich die Illusion zu erhalten, dass seine Mutter noch am Leben sei. Wenn nun irgendwelche Einflüsse von außen her, fremde Menschen oder Geschehnisse diese Illusion zu zerstören drohten, hm, zog er sich um, setzte die billige Perücke auf Wanderte durch das Haus, setzte sich in ihren Sessel, sprach mit ihrer Stimme, in dem Wahn er wäre seine Mutter. Und jetzt n, ist diese Vorstellung vollkommen. Das meinte ich damit, als ich sagte, dass seine Mutter gesprochen habe. In einem Menschen, der in zwei Persönlichkeiten gespalten ist, wird es immer einen Kampf geben, zwischen den zwei Ichs. In Normans Fall ist der Kampf vorüber. Und die dominierende Persönlichkeit hat gewonnen. Und die 40.000 Dollar, wo sind die? Hm, im Sumpf. Hier ging es um seelische Konflikte, nicht um Geld. Norman Bates saß in seiner Zelle und dachte die Gedanken seiner Mutter. Es ist bitter, wenn eine Mutter ihren eigenen Sohn verdammen muss. Ich kann es aber nicht zulassen, dass Sie mich beschuldigen, eine, eine Mörderin zu sein. Ihn werden Sie jetzt in eine Anstalt bringen. Das hätte ich schon vor Jahren tun sollen, denn er ist immer böse gewesen, immer Und jetzt will er mich verdächtigen. Ich hätte, ich hätte die Mädchen getötet. Und die Frau und den Mann. Als ob ich etwas anderes tun könnte, als sitzen und starren. Wie seine ausgestopften Vögel. Oder wissen die da draußen nicht, dass ich keinen Finger bewegen kann? Ich werde es auch nicht tun. Ich werde hier unbeweglich sitzen bleiben. Damit sie mich nicht verdächtigen können. Vielleicht beobachten sie mich schon. Gut, sollen sie mich beobachten. Dann werden sie sehen dass ich unschuldig bin? Nicht einmal diese Fliege werde ich verscheuchen. Hoffentlich sehen Sie das, dass ich die kleine Fliege hier sitzen lasse und werden sagen, seht ihr, dass sie unschuldig ist? Nicht einmal einer Fliege kann sie etwas zu Leide tun.